شرر الأمور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس عباد الله بعدا يا كمحميد الله تبارك وتعالى na kumsalia na kumsalimu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Allah tبارك وتعالى amemchagulia mwanadamu dini ya kufuata Allah tبارك وتعالى Inna dinana inda Allah al-Islam Allah wa ta'ala hakumtaka mwanadamu awe na khiyari awe na maamuzi na utaratibu wa kuabudu kuanzia kuitakidi kutenda matendo nyenendo miamala na yote yanofungamana na maisha yake Allah tabaraka wa taala hakumpa khiyari mwanadamu aishi anavyotaka alimwekea utaratibu na mfumo maalumu kwa kuwa yeye ndio aliyemuumba anajua Allah tabaraka wa taala kwamba kiumbe wangu anatakikana aishi katika utaratibu huu na mfumo huu akamwekea utaratibu maalumu utaratibu huo ndiyo dini na dini hiyo ni dini ya Uislamu wa man yabtaghi ghaira alislamu dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin yoyote atakefata akahitaji akaamua kufuata utaratibu na dini isiyokuwa ya Uislamu hatukubaliwa kwa sababu hana khiyari anatakikana afate utaratibu aliwekewa na Allah tabarak wa taala Afate mila na desturi alizowekewa na Allah tabarak wa taala akifanya hivyo hatukubaliwa wa huwa fil akhirati na huko akhira si hapa tu atakuwa ni katika wale waliokula kula Allah tabarak wa taala alimwekea mwanadamu utaratibu kamili kiasi kwamba mwanadamu huyu hatohitajia mfumo utaratibu miongozo kutoka kwa asiokuwa Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala akaukamilisha utaratibu huu ikawa hakuna nafasi ya ziada wala hakuna mapungufu كما قال وسم الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا في يوم عرفه في الوداع الله تبارك وتعالى قال اكسمه هivi leo nimekamilisha dini yangu na nimetimiza neema yangu lakini nimeridhia Uislamu kuwa ndio dini. Ndiyo utaratibu wa kuitakidi, wa kuabudu, kwa kutenda, kusema miamala ambayo mwanadamu atakwa aitende amewekewa utaratibu kamili. Allah ameuridhia utaratibu huu. Waradhitu lakumul Islamadi. Na dini Nadini hii ndio mila ya Ibrahim. الله تبارك وتعالى امتتaka sisi tufate dini hii الله dini hii ndio milla ya baba yetu Ibrahim alayhi وتعالى ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم نياني nzuri wakufata nzuri wa kuliko yule ambaye ameusalimisha uso wake kwa Allah tabaraka wa taala akawa ni mkhlis akafanya ihsan kwa kutenda yale ambayo ameelekezwa na wale walioutumwa na Allah kuja kumwelekeza mwanadamu na akafata milla ya Ibrahim Milla ambayo ni hanifa ni mila ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala ukajisalimisha kwa Allah tabaraka wa taala Ukayelekeza matendo yako yote kwa ajili ya Allah Tabaraka wa Taala na ukaacha mila zote na desturi zote ambazo haziendani ni kinyume na utaratibu na desturi na mila ya Uislamu. Hii ni nema kubwa. Mfumo huu ni mfumo kami Dini ya Uislamu ni dinun kami na. Dini iliyokamilika. Kuanzia itikadi Ukisoma itikadi ya Uislamu haina gumuud haina mafundo fundo wala kufungwa fungwa tofauti na itikadi nyingine Kuna itikadi ziliwapelekea wale wafuasi waone kwamba hii si Mfano itikadi ya utatu Itikadi ya utatu imewashinda kwenye itikadi hiyo Mungu huyo ni baba, Mungu huyo amegawanyika katika mtoto, Mungu huyo amegawanyika katika roho mtakatifu. Kimoja alafu kimegawanyika katika tatu. Itikadi hii ya Trinity imwashinda wenye itikadi hii. Na Allah Tabarak wa Taala alipinga na katakafara alldhina kalu inna Allaha thalithu thalatha. Uislamu ukitazama itikadi yake ni itikadi ya wazi inakubalika na akili sahihi salimu aliyomwambia Allah tabarak wa taala mwanadamu Uislamu ukitazama ibada mafunzo ya ibada ibada tunaozifanya tuliyofundishwa ni mafunzo ya koazi yanakubalika kisheria kiakili kimaumbile ya mwanadamu kima Ukitazama miamala mbalimbali ya nikah ya ndoa ni ya, ya biashara utauona uislamu ni dini iliyokuwa kamili kabisa mafunzo yake ni mafunzo bora mazuri hayana mfano Tizama kwenye ndoa namna sisi tulivyofundishwa jambo la ndoa kuoa mfano kuoa mwanamke zaidi ya mmoja dini yetu imetufundisha hivyo jambo hili laendana chilia ya mbali sheria yenyewe akili ya mwanaadamu maumbile ya mwanaadamu mwanaume kuoa zaidi ya mke mmoja wale ambao wana mmoja tena kwa uhai na kifo wanatatizika sana na jambo hili maumbile yao ya kinzana na utaratibu wa dini yao ndio maana maeneo walojikita watu hao wa mke mmoja kwa uhai kwa maisha na kifo ni maeneo yanaoongoza kwa takwimu ya juu kabisa ya ukimwi Yezekana mtu ana mke mmoja katika dini yake lakini ana vimada moja halafu wakawazuga waislamu kwamba ndoa zaidi ya mke mmoja ina matatizo mingi ndoa za mitaala zikafundishwa masoko ni sababu ya kuenea kwa ukimwi lakini tukitazama maeneo ya watu ambao wana mafunzo hayo ya mkezaidi zaidi ya mmoja takwimu ya ukimwi au asilimia ya watu wenye ukimwi ni ndogo yawezekana chini ya 0 mifano katika nikah mifano katika biashara katika uchumi, ukiutazama uislamu na mafunzo yake ya uchumi utaona ni uchumi bora kabisa mafunzo bora kabisa kuliko mafunzo yote mafunzo ya rahasul maliya capitalism Ubepari mafunzo ya ishtarakia communism ambao ni ushirika mafunzo ya shuuria socialism ujamaa mafunzo ya aina mbali mbalimbali ambayo yanafungamana na uchumi Mambo ya monopoly na aina nyingine za mifumo ya uchumi. Ukilinganisha na Uislamu, utaona Uislamu ni dini, mafunzo yake bora kabisa katika uchumi. Hatuna muda ya kuoanisha lakini ni mafunzo bora. Mfano tizama jambo la riba. Kuna watu wanaona riba ni muhimili wa uchumi. mabenki haya sema vile ya riba, lakini wametopezwa watu wa riba. Ndio maana wanapenda utasikia mkopo kwa riba nafuu kabisa wanahangaika ile riba watamani wa iliondoe lakini walitengeneza kama ndiyo mfumo wa biashara huku ahalallahu al-bai'a wa harrama riba allah mehalalisha biashara meharamisha mafunzo ya uislamu katika hukumu kwa maana makosa mbalimbali ya jinai na makosa mengine ya madai kusimamia hukumu na sheria watu wanapokoseana ukitazama uislamu katika upande wa alqadha ikiwa kama ni daula katika mihimili yake mitatu alqadha mambo ya tashrihi na mambo ya tamthivi sababu watu wanasomeshwa madoro imegawanyika katika watunga sheria ndio mabunge kuna mahkama huko na kuna serikali kwa kuna executive kuna judiciary na parliament ukitazama uislamu mfumo wa shura uislamu katika masuala ya sheria iliyokuwa na allah tabaarak wa taala uislamu sheria zake ukitazama ni mambo ya qadha kusimamia hizo sheria anayokosea utaona mafunzo wa uislamu ni mafunzo bora kabisa hayana kifani uislamu ni dini kamil, siasa yake ni siasa bora kuliko siasa zote za demokracia siasa zimefeli katika ulimwengu sasa hivi siasa ya demokrasia na capitalism rahasul mali ubebali zimefeli dola za demokrasia zinaanguka watu waandamana nchi chomwa moto watu wamechoshwa na mifumo dhalili kitazama uislamu ni dini kamil siasa yake al-kharijiyah wad-dakhiliyah al-imam ta'ala ta alayhi انا رساله اسمي لك لمحاضره الاسلام دين كامل اايهleza mambo 10 kama ishara ya kuhtazama uislamu ni dini kamili yatazame mambo hayo utaona hii ni dini iliyokamilika Allah tabarak wa taala akamtaka manadamu afatili hio waqim wajhaka lidini hanifa fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la Allah tبارك وتعالى akamtaka mwanadamu aelekee katika dini hali ya kiaachana na mila hizi zote sio kwa mila wa Uislamu na hilo ndio umbile Allah akasema ndio umbile aliyomwambia mwanadamu mwanadamu kaumbiwa umbile la dini hii ndio umbile lako ukienda kinyume na dini sio kwa Uislamu na mila sio kwa wewe umeenda kinyume na maumbile na hilo lipime katika mambo yote yanayofungamana na dini na yale ambayo kinyume na dini utaona inaenda kinyume kabisa na Mungu. Kama jambo la mke kubakia na mke mmoja tu ikawa ndio itikadi na sheria, tu ni kinyume kabisa na Mungu. Tizama riba ipo kinyume kabisa. Watu wana riba wanahangaika. Wanahangaika hakuna uchungu wote zaidi ya kuteseka. Leo kaushadamu kesho muende kasi kesho kule toka anakopa ana kitanda ana godoro ana sofa mwisho analala chini akili gani itakubali ukachukue semu mkopo ujikwamue kama mjesiri ya mali mwisho analala chini vile ambavyo ulifichuma kabla ya kuchukua mkopo ili ujikomboe pia wa ni mfumo gani huu dini hii ni dini kami Allah tabaarak ta'ala akamtaka mwanaadamu, asimame katika dini hii asije akatolewa na wapiga dembe wanaofanya kampeni ya kumtoa katika dini hii fa aqim wajhakaliddini hanifa Allahi fitratallahi lati fatarannasa alaiha la tabdila li khalqillah hakuna kubadilisha imekuja nafyu na wao na watu wao ni ablagu minan nahi tabdila ghal killa hakuna kubadilisha umbile la Allah kwa maana msibadilisha umbile la Allah mkaishia dini hii ya uislam mkaacha umbile leno alioombaia Allah tabarak wa taala mkafata dini nyingine na mine nyingine Allah tabarak wa taala akasema hiyo ni dini iliyokamilika kabisa walakinna akthara an-nas la ya'lamun lakini watu wengi hawajui na kweli kukosa kwa elimu kwa watu wengi hawafahamu kwamba Uislamu unatosha katika kila nyanja ya maisha ya Ni jambo gani zuri unaweza ukatupa mfano jambo hilo liko katika dini nyingine au mila nyingine jambo hilo halikufundishwa na Uislamu. nikawa jambo hilo ni zuri ukahitajia wewe kulikopi na kulichukua kutoka huko. Nipi jambo hilo? Mahasidi maadui walipoona haki hii wa kampeni ya kuwatoa waislamu katika dini yao. Yakuulubuhana huwa taala wadda kathirun min ahlil kitab law yadudunakum min ba'di imanikum kuffar hasadan min indi anfusihim wamatamani min ahlil kitab wengi ya watu wa kitabu mayahudi na manasara law atakutunni katika dini yenu huko mliko katika dini hilo ambapo ndio dini ndio umbile lenu hilo wa kutoeni hasadan mil'inda anfusihi ikiwa ni hasadi itokayo kwenye nafsi zao mimbaadi mata bayyana la hubul ha baada ya kubainikiwa la ha walibainikiwa na ha Walibaini kwamba uislamu ni dini kamili ni dini ilioendana na maumbile ya mwanadamu walipoona hilo na haki kwa wazi wakafanya husuda maskini wakawa husudu wa islamu wakafanya mipango mbalimbali ili wawatoe wa islamu katika dini yao waqalu kunu hudan au nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikina walisema kuwa ni mayahudi na manasara Hawa kuanza kampeni leo tuko wakatuwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam husda zimewajaa wanahangaika wa watoe wa kule waliko wende katika taratibu na mila zao wakawa wanasema kila mmoja kwa nafasi yake Wakalu si waliafikiana kila mmoja alisema naswara alisema kueni manaswara wa wakristo mtaongoka na mayahudi nao wakasema ni mayahudi mtaongoka simana walifikiana kwa sababu waqalat ilyahudu laysat inasara ala shay'i waqalat inasara laysat ilyahudu ala shai, il. ilnasara, ala shai il. hawa kila mmoja alimkataa mzee Wayahudi anamona mnasara hapo katika sawa na mnasara mkristo anamona Yahudi hapo katika usawa kwa kila mmoja alisema kwa wakati wake Kuweni mayahudi mayahudi walisema hivyo na manasara wakasema kuweni manasara kuweni wa kristo mtaongoka Qul sema e Muhammad bal millata Ibrahima hanifa bali mimi au sisi tutafata milla ya Ibrahim hanifa Hali ya kuwa ni mila au ni utaratibu wa kuachana na kila mila lile isokose hanifa Hali ya kuwa ni mwenye kumili kuachana na mila nyingine kuelekea katika mila hii ya uislamu amakaana min al mushrikeen Ibrahim hakuwa mshirik Alikuwa ni hanifa muslima. Alikuwa ni mwenye, mwenye, mwenye, mwenye kumuelekea Allah kwa kutekeleza ibada lillahi tabarak wa taala. mila nyingine. Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Hakuwa Ibrahimu yahudiya wala nasrani. Hakuwa Myahudi, hakuwa Mzayuni wala hakuwa Mkristo Ibrahimu. Alikuwa ni hanifa muslima. Hakuwa ni mshirikina kampeni zilianza wakati huo na visa mbalimbali mapigano na fitna mbalimbali mbali, na dhuluma mbalimbali dhidi ya Waislam kama ambavyo tunaona katika wakati tunaoishi vita vipo wako wa Waislam katika maeneo wanadhulumiwa wanapigwa kwa sababu ya dini wako wanaofanya kampeni mbalimbali mbali, za kuwakandamiza Waislam ili watoke katika dini waachane na utaratibu wa Islam. Na katika vita na silaha kubwa kabisa walioitumia maadui dhidi ya Waislamu ni silaha ya kifikra alghazw alfikri Walitumia jambo hili kwa muda mrefu na leo wapo katika kiwango cha mafanikio Kuzishafisha bongo za Waislamu wakauona Uislamu ni dini ya dhiki ni dini ukishikamana nayo utapata Ni dini haina mafungamano na dola, haina fungamano na maisha. Ni dini bakiye msikitini wakiswali. Na pia ikafikia kiwango cha ilhadi hata ukakuswali ni waislamu wangapo yabakiwa na majina katika miji yetu tunyoishi. Hawaswali wanakuwa wapagani. Kwao wakaleta mabadi, misingi mbalimbali mbali na afkari mbalimbali, mbali alhadama ambazo Zikaingizwa katika miji ya waislamu kwa njia mbalimbali walizotumia sikio njia za ukoloni wakazikalia nchi za Kiislamu mbalimbali kwa nguvu na dhulma lakini wakaingiza ukristo wakaingiza uyahudi wale wakaingiza ukomunisti Masala ya kupinga uwezo wa Allah tabarak wa taala wakaingiza demokراطia democracy ambapo asili yake zimetoka huko kwenye mambo ya mapinduzi ya Ufaransa French Revolution huko watu walipoadhibiwa na mifumo ya kanisa batili na itikadi mbovu za kikanisa ikiwemo itikadi ya utatu baada ya mafunzo sahihi ya Isa alayhi salam kubadilishwa na Paulo ni katika waliobadilisha mafunzo ya Uislamu fikra za utatu ukakaa kuna kanisa hao kazi yao wameshika misamaha ya watu Fanya dhambi unakwenda unaungama tu. Kwa mabwana na viongozi wa kanisa ukiungama, ukifutwa paji la ukitua masinzi, dhambi zimefutwa. Na Yesu aliuawa msalabani damu yake ndiyo ukombozi wa madhambi. Watu akabadilishiwa mafunzo sahihi. Na alimamu imam Ibn ameandika kitabu aljawabu sahihi Liman ya wabu sahihi kabisa kwa aliyebadilisha dini ya masi. watu wakachoshwa na mifumo rijalu kanisa kwa wanachukua tu hela wanawadhulumu watu kama mifumo mnaoiona bana mkubwa anaweza na gari la milioni 500 lakini watu wengine maskini niekazie waleteni sadaka nietoeni sadaka hata naulu na mwatuwa, nauli na toa nauli Yesu atakufikisha unapokwenda atakufikisha unaoulizo jana ulifika au kufika. unajibu nimefika haleluya unatikia siku limekuisha haya yaliwachosha huko watu wakafanya mapinduzi ndio watu wakatafuta hayo demokratosi sheria nje ya hekalu Tataka sheria za kutuongoza nje ya hekalu ya nyumba za kidini ndio hiyo demokratosi au demokratia is a government of the people for the people by the people mmesomeshwa shule serikali ya watu kwa ajili ya watu iliyokuwa na watu kwa shaaibu bishaa watu waji hukumu wenyewe wajitawali wenyewe sheria watunge watu wajihukumu hukumu wenyewe mambo ya dini si ukadha huko uh, pakazuka mifumo hapo ya almania Fasulu din an alhaya au sekularizm au uh, uh, sila taudini wana msema sila taudini hapa serikali ina dini hapa uh, kazini usila udini usha usha peleka huko Unajua ukiendekeza dini utakufanya njaa. Hii misemo hii ya dini haina nafasi kwenye maisha. Si haikuja kwa bahati mbaya. Watu waliandaliwa. Hizi ni mabadi alhadama ni misingi imeingizwa. Watu wakafundishwa uhuru, kuna uhuru wa kusema, uhuru wa kuabudu, uhuru wa kuishi unavotaka. Ndio mambo ya freedom hizo freedom freedom zima huko. Na tukasomeshwa mambo ya liberalism mambo ya nibeti hayo tulivyoziwishi wewe ishi unavotaka madam hujavunja sheria ya nchi angalia yani sheria ya nchi kawa ina nafasi na kanuni za nchi ina nafasi kuliko sheria ya Allah nchi ina nafasi kuliko Allah tabaarak wa taala haya mambo yakaingizwa kutokea huo ukoloni kwenye mifumo ya elimu zikaingizwa kama ni maudhui zikafundishwa tukalelewa huma mashule na fikra nyingine za almasumiyya free mason pri zikaingizwa huko fikra nyingine mbalimbali za qawmiya walwatania unchi tunasimama uzalendo maslahi ya unchi tu tuweke pembeni tikadi zetu za kidini na mengineyo hii misemo na hizi fikira ziku nyingi sana zikaingizwa waislamu wakajazwa waka wakajazwa wakajazwa sasa hivi tuna asilimia kubwa ya wapagani mtizama hapa pongo tunapoisha miji ya waislamu nenda muda wa swala wanuswali na waso swali wapweki waso hawajui ile Allahu akbaru Allahu akbaru. hawana hawana kinatoashtua allah hana nafasi katika nyuo zao wapagani majina tu lakini hawana dini hawana yakeeni juu ya allah hawana yakeeni na akhirah kwa sababu ya hivi vite ya kifaa vita ambayo ni kubwa sana na athari yake mbaya kulomataasma alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd yaqulu subhanahu wa ta'ala walan tardha an kal yahud wa lan nasara hatta حتى كما ويوفات ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وترضيا امتى يوفات الى الله هو الهدى الله من العلم من الله من ikiwa utafaata ahawa zao Allah ameziita ahawa ni matamanio tu ni utashi ni mambo walio yabuni katika nafsi zao wana mambo mengi wameyatengeneza wakatunetea sisi hatuwezi kuyataja yote ni mengi na tumesomeshwa tumelelewa tukalelewa katika fikira hizo Allah ameziita ni ahawa ba'da allati ja'aka min alilm ukafaata baada ya kujiwa na elimu elimu ni jambo la msingi Allah tabaarak wa ta'ala amemwekea tahdidi bwana mtume Muhammad SAW ya kufa nyenendo za wasiokuwa waislamu nyenendo na muongozo usiotoka kwa Allah lakini baada ya elimu iliyokujia kuonyesha elimu ni jambo la msingi sana tulipopigwa vita pia ya kusoma dini kuna watu wakapigwa vita vita ili wapiga na watu wakapigika ya kusoma uislamu wao kuanzia wakati wa ukoloni huko mpaka wakati wa nyuma hapa mtu akisoma dini anajishtukia ana nyapa anajiona amepoteza kwa nini hakwenda kusoma skuli akapata degree akapata diploma na unatafuta mpaka mipango ya kutengeneza mtu anaweza swali pale unasoma alafu unaponda wapi kwa unatafuta mipango eh pale nikisoma nikifaulu nakwenda saudia. kwa mtu ukimtajia Saudi Arabia kidogo na ah kwa kuno kifauluweza kwenda Saudi Arabia kidogo yani kama vile umemfanya aone unachokisimamia basi kina thamani huwezi kuwa na hoja nyingine ilipo hivyo na ukawa kuna kundi nyingine. linafanya kampeni ya kwamba hakuna mgawanywe wa elimu He, No demarcation of knowledge mbiu hakuna mgawanyo wa elimu elimu ni moja tu lakini malengo yao ni kuwafanya waislamu wasisome dini na wapupie kusoma hizi elimu za kimazingira na nyinginezo ambazo zimejazwa ndani yake maudhui na misingi mbaya kabisa ya kuwafanya watu wafikie katika kiwango cha inhad hapo waislamu Wakawa wamesubah na wengine umm mlizubaiswa sana baada ya fadla ya Allah tbaraka wa taala kisha daawa tu salavia. ikaleta izaa Mtu akawa anasoma dini ana izza na vijana wanaosoma mafironi kama hawendi madrasa wanafanya nini wajinga tu utaona huku wanakwenda huku huku ana presentation huku jioni anaingia anasoma usumu thalath. Mabadiliko yakotokea mapinduzi baada ya fadhila ya Allah kisha daawa hii ya hakika. Allah tبارك وتعالى amemtahadhari shabana mtume sana. Hawatoridhia mayahudi na manaso. Paka ufate mila za lakini waambie mwongozo wa Allah ndio mwongozo wa kweli. Hii dini ya Uislamu dini ya kweli. Natoambiwa sisi Uislamu wa kwenye itikadi, kwenye ibada, kwenye harusi zetu. Emu tazama harusi za Uislamu. Haya marusha roho na baiko yetu kapi. watu wamechukua. Maukumbi ina fulani ya mavitu yanofanyika moving camera huyu amrikodi yule yule atukwa huku kuna kitchen party kuna ndundu ndunduparty kuna send off kuna usiku wa kanga kuna usiku wa vyombo kuna mambo mengi yote mtopapi hizi kama ni mali hizi sarafu ya nini watu wameiga uislamu wa tosha kwa nini hawakuoana masahaba mtume hakuoa hakuna harusi hakuna furaha hakuna pumbao na kisheria kwa wanandoa hatukufundishwa sisi jawabu tunafundishwa lakini watu wamefanya kampeni na tumetoka katika dhambi Tukafata mila sio kuamini za misi. sasa atakayefuata utaratibu sio wa Uislamu atakayefuata usakuwa mwongozo wa Allah tabarak wa taala basi mtu huyo baada ya elimu kumjia Aliambuwa bwana mtume na toambwa na sisi hutopata walii hutopata msaidizi hutopata kunusuru kesho mbele ya Allah Tabaraka wa ta'ala baada ya Allah kukunyima nusura na kukunyima uangalizi wake Usanguni. madhara ni makubwa sana katika madhara ya watu kuwacha inhirafu hii kuacha dini na uislamu na mila hii ya uislamu madhara yake ni watu kuishi mulhidun. watu wakawa wanashaka juu ya uwepo wa Allah Tabaraka wa ta'ala na vitu hivu usale ni vitu vya kawaida. Watu wengi wanaopita shule wamekumbwa na vitu hivi tukasomeshwa mpaka theory ya mwanaadamu ameumbwa au amejitokea ilikuwa ina malengo gani theory hii? Dhana hii ya kwa mwanaadamu je, kaumbwa au kajitokea? Tukafundishwa na mifano. Kaambwa tizama kwenye mtungi wa maji kama maji yanakaa sana ndani yakuta vinuiruui, kaviumba nani vile? ulizo. Vimetoka vipi vile mwalimu huyo anakomaa. Tukafundishwa mwanadamu huyu, huyu mwanadamu asili yake alikuwa ni Sofwe au Ngedere au nyani Alafu aka advance toka alikuwa na mago ya kainama kakita miguu, akenda akaenda baka simama. Na vitabu watoto wakachorewa kabisa. Watoto wakajazwa hivi vitu. Hii ni mtaala msizanie hayo ni mambo watu waliyeeka tu kwa mbaya walikuwa na malengo watu wakawa na shaka juu ya uepo wa Allah wakawa na mashaka juu ya muumba Allah Tabaraka wa taala je wao wameumba au wamejitokea tu kwa tuna watu mpaka leo ni wapagani ana jina tu mpagani kinachombi inshallah niombea dua ni madhara lakini katika madhara ni kuto nikutokutabikishwa sheria ya Allah tabaraka wa taala katika ardhi kwa watu wakaingia katika demokrasi. na kwenye demokrasi ikawa kuna watu wanatunga sheria Sulta ya tashiria ikawekwa huko kwa watu wanakwenda wanatunga sheria zao sheria ya Allah tiari inchi hazina dini hakuna dini usilete udini hayo mambo ya dini huko sheria Allah iko haina nafasi lakini ish, kanuni zilizowekwa na kutungwa na watu zikawa na nafasi sana katika jamii katika madhara ni kuenea fasad ufisadi katika upande wa akhlaq hadithu wala haraj amtizameni na namna tabia zilivyokuwa mbaya katika mkitamadi ulevi uzinifu uvutaji bangi watu kwenda uchi na mwingineo wizi, ujambazi, tabia ovyo mbaya kabisa katika mjtamaa. Madhara yake ni hizi, fikra mbalimbali na mila mbalimbali zisendana na Uislamu zilipoingizwa kwa watu. Kwa fikra ya capitalism, rasul mali msingi wake ni kuchuma tu kwa njia yoyote. We umiliki tu kwa muislamu anaislamu lakini auza pombe bora apate ile mali rasul mali ni kutafuta kumiliki yuko tayari auue yuko tayari auza madawa ya kulevya alafu huku anachukua hela za madawa ya kulevya alitamskiatini atoe sadaka angalia watu wako tayari kuchuma kwa njia yoyote na wakatengeneza kwamba hizo ni njia za kutafuta maisha watu wanafanya betting hemtizama betting mambo ya kamari yalivoenea vijana na kazi na mikeka mara mkeka umechanika mara mkeka hivi watafuta maisha hii ni fikra ya kutafuta mali ya rasul mali ya imewajawa tu na mtu akipata mali ni yake tu wa atuhum min mali lillahi alladhi ataakum ana sema wapeni mko kuzungumzia wale watumwa ambao tutakuandikishana na mabwana zao ili wajikomboe wapeni mali za Allah hizo ni mali za Allah Allah amekupeni huu ni mtazamo sahihi wa Uislamu. Haupo katika fikra hizo. Wanao mpaka baadhi ya watu masalafi, mtu ana mali mabilioni lakini ni zake tu yeye anaona. Kumbe Allah leza ni mali zake kakufa Wape wapi wengine wenye haja zimepitishwa tu. Lakini nadharia hiyo mtu atachuma atajitibikizia ana akaunti saba kumi. ile zimekaa Watu wana haja za kimsingia. Chumeni fanyeni kazi. Wengine wakono kufanya kazi ni kukatika kiuno. Yaani unaona we kazi ya kukatika kiuna ndio kazi sana kwa adhara watu. Ukakatika kiuna juu ya mjukuo ukapata ndio kazi kubwa. Umetengenezwa kufikia hapa. Fasadi imeenea katika mujitama kwa sababu ya hizi afakara na tamaa. Madhara ni mengi sana kwa sababu hatuwezi mengi mengi sana ambayo tunaishi imeathirika nayo tuna ndugu zetu wamekua ni watumizi wa madawa ya kulevya wameathirika na ujambazi wameathirika na tabia nyingine za ushoga vijana tunawaona wanakwenda huko sasa wakienda kisoma vya vikua kirudi wanavaa vibukta Ya unashangaa huyo anavaa kibukta eh na kibukta au niye mavazi pia ya kuvaa suruali ndefu pia bado ni ushamba ameshatengenezwa huko Leo kuna timu za wanawake za mpira. Sote ni fikra hizi zimeletwa. Kwa wanawake wanacheza mpira nao. Yaani sisemee hiyo mpira ya wanaume, ninyi mwajua tusheni zungumzie. Sasa la ajabu ni wanawake nao wacheza mpira, alafu kocha wao mwanaume. Yaani ule mwalimu wa mazoezi pia wanawake mwanaume. Tena kocha wa timu ya wanawake mmoja niliko nanjua, ni, ni Muislamu wa Tango. Alafu kocha mkuu wa timu ya wanawake Tanzania. Hebu tazama jamii ilipofikishwa adhara yake ni Wajibu wetu sisi ni kuisoma dini katika njia kwa ufupi ambazo zitasaidia kurudi katika dini. Ni sisi kusoma Uislamu, tukausomesha, tukawalingania watu, tukatumia juhudi kuwaelekeza watu Uislamu na mazuri ya dini yetu. Ni lazima tufanye kazi. Tusome kweli. Tusome tuujua Uislamu kwa maana ya kuujua Uislamu kwa sura yake kamili tualinganie watu tuwasomeshe watu Tuirudisha jamii katika dini hali ni mbaya mtaani. lakini kadhalika tuwabainishie watu hizi mbinu za maadui wa uislamu wanazotumia ambazo zimekaa katika fikra ambao wenyewe wanaita brainwashing watu wanawasafisha wana bongo zao watu wengi hawajui wanaona ndio fahari tu Ukisoma kuna ingine ni walimu wa mashule mnasomesha tu. What is democracy unashuka tu pale Abraham Lincoln amesema unashuka tu huna comment yoyote. What is liberty unashuka tu mwalimu pale. Unafundisha tu capitalism socialism unashuka tu mwalimu. Una comment huna yoyote. Upo tu na wewe kama wale wengine. Unasomesha nadharia nyingine. Ah, Lazima tuwabainishie watu umepata fursa Bainisha watu hii ni mifumo tusomeshe haki mifumo sio sahihi ya batili sikuna watu walikuwa wanafanya au oh, hamjui ngine na msijua hapa asha washayukali mtu anaambia fulani kazani wa fulani afu mwalimu angeuka uongo kuna watu watu wote mwa wanasoa kwenu kwa mtu anasomesha waseme uongo falimu angeuka kwa nafsi uongo tuwabainishie watu tusimame watu wajue hakika ya hizi mabadiliko na mbinu za maadui za kututoa katika dini yetu lakini kadhalika tuwe na iza na uislam tuwe na ni dini ya iza tuna neema kubwa tuna iza, tujifakhirishe na dini yetu na kila jambo la maisha yetu tutafute heshima yake na nguvu yake na heshima yake na usawa wake katika dini yetu tukitafuta iza nje ya uislamu tutadhalilika lakini kadhalika nikuzieka kambali Alati na vyombo mbalimbali mbali ambazo zimebeba fikra hizi zikiwemo ma TV jambo ambalo sisi tukizungumza kuna watu hawatuelewi watu wana sisi ni watu wa karne gani lakini tuna challenge kila siku tunatoa challenge asimame mtu atueleze faida za television alafu atueleze na madhara yake watu hawa wote wanabadilika 90 kama sio shule ya matv na vyombo vya habari wameona wamesikia watu wakabadilika. Hakuna mtu alokuja kuwashikilia mtoto. Kuna madhara yake ni makubwa sana. Na sisi tuambizane tuwekeni mbali vitu hivi kwa watoto wetu na familia zetu. Madhara yake ni makubwa. E, lakini kadhalika izatu nnas. Kuna watu wametolewa katika dini kwa sababu ya shida na njaa. Misaada mbalimbali katika njia walitumia kuleta misaada ya madawa, ma mashule. Ma izza nafsi nikitumihimu sana. Kama una shida wewe tafuta maisha yako katika njia sahihi. Si na nafsi dhaifu unaweza kununuliwa ukauza dini yako kwa ardhi mina dunia. La, ni lazima na izza ya nafsi. Tumuombe Allah tبارك وتعالى wa awarudishe waislam katika dini hii dini ya Uislamu dini kami niombe Allah tبارك وتعالى wa awaonyeshe wale ambao hawajaona kheri ya, ya Uislamu hawajaona ukamili na ubora na fadhila ya Uislamu Allah awaonyeshe waweze kufata. tukipata muda kama si hapa katika maeneo mengine mambo haya yanahitaji kuzungumzwa kwa urefu Haswa hizi mabadi na afkari na madhahib almuasira tupate muda ya kwa urefu kabisa na tutanukuu maneno tukipata muda ya watu wa soko wa Uislamu wao kumkiri mtume Muhammad na hii dini kama engeleendelea kuwepo basi Uislamu wote wangekuwa na nuru ya Uislamu wao walitamka namna wakati wa bwana mtume na maisha aliyokuwa inaheri wakati wa khulafa watu waliishi katika kheri. kubwa kamisa tumuombe Allah arudishe Uislamu katika hilo na sisi Allah tabarak wa taala tumuombe atuthibitishe katika dini كامل ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانكسر اعداءك عداء الدين وصل الله على نبينا محمد